Det är Fridolf Jag sitter på kontoret väg i väg med mig stökare här spring. Mannen som ska skapa en ny och friare Och mera produktiv atmosfär här på kolonialvarubolaget Han har tillsvidare lyckats skapa en ny atmosfär på mig För det trycker över gästerna och i tårna så fort han ser på mig Han tycker inte om mig Allt vad jag säger är fel Och allt vad jag gör är ödeläggande för den nya anden och om jag försöker säga något lite roligt ibland Så är det också fel hade han inte varit son till vår största finansiär så hade jag egentligen kastat ut honom för länge sedan. Nåja, nu är det går, snart dags att gå hem för idag. Men kvällen lovar ingen vidare den heller. Selma ska ha studiecirkel eller vad det är med gillet för hemlivets bevarande. Hon ska försöka meritera sig att komma med på en kurs i Holland i sommar. Så Hon ligger i värre hon? Maggan och Valdemar och Lillen, de törs man inte heller hemsöka ikväll för de ska ha främmande. Nåja, tur att det finns böcker. Titta, här Herr Spring, senare på dagen, dess vackrare folk. Det där var en billig lustighet, Herr Olsson. Ja, men så har den gått länge. <skrattar> det där var inte heller så roligt. Nej, men en vacker dag så ska jag säga någonting roligt. Någon, någonting som Herr Spring skrattar åt, det, det känner jag på mig. Det känner inte jag, jag känner tvärtom. Men herr Olsson, det var några saker som jag gärna skulle vilja gå igenom med herr Olsson och, och Kamrid Gustafsson ikväll. Ikväll? Ja, ikväll. De måste vara färdiga till imorgon bitti om jag ska kunna hålla schemat. I april kommer min far hem och då ska rapporten vara klar. Jag förstår. Så nu tänkte jag föreslå att herr Olsson och jag, och herr Gustafsson, går och sätter oss och äter middag och pratar på något lämpligt ställe. Ja, just Lä lämpligt snur vad, herr ser bekymrad ut? Ja, det värsta är att Selma, min hustru inte anser att det finns mer än ett enda lämpligt ställe att uppsöka på kvällen. Adressen står på mantalsblanketten. Jag har försökt flera stycken andra, men det är samma visa varje gång. Ja, säg att det gäller tjänsten den här gången. Ja, varför skulle jag inte säga det den här gången? Säg alltid. Nå, ja, jag ska ringa hem då. Klockan bitar och klockan klämtar, klämtar, klockan klämtar, ja vem kan det vara? Goddag fru Olsson, är jag igenkänd? Nej men, nej, men är det inte riksordföranden själv i det förenade kvinnogillerna? Fru Grofing. Jo, det är det. Jag, jag, jag blir alldeles omtumlad. Stig in. Oh, tack så mycket. Ja, fru Olsson undrar väl vad som har flugit i mig. Ja, så vill jag inte uttrycka saken. Inte, inte ens i mina tankar. Sitt ner, fru Groping. Mm. Ja, jag ska gå rakt på sak. Fru Olsson är ju stark kandidat till det ena Holland stipendiet i sommar. Ja, ja, kandidat är, jag, men hur stark, det vet jag inte. Mm, men det vet jag. Fru Olsson ligger mycket bra till. Åh, oh, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det har blivit en sån sprätt på den här lokalavdelningen sen fru Olsson blev ordförande. Och nu har jag tittat upp för att höra vad ni sysslar med just nu. Nya initiativ är alltid en merit, Fråolsson. Ja, då kan jag berätta att vi just idag startar en studiecirkel över ämnet det vänliga äktenskapet. Nej! Ja. Nej, är det möjligt? Mm. Jag har själv gjort upp studieplanerna. Den cirkeln är min ögonsten. Åh, oh, så roligt! I så fall kan jag inte se något som hindrar en Hollands resa i juni, Fråolsson. Åh, oh, så roligt. Ja. Tänk, tänk om jag finner anmäla mig som ledare av er cirkel. Vill fru Groping verkligen det? Ja då vet jag inte hur jag ska kunna tacka er Ja det behöver ni inte tacka för Jag gör det för att det är mitt älsklingsämne Ja men då säger vi det välkommen ja, hit då klockan sju ikväll Åh oh, att de andra damerna ska bli överraskade ja, Jag är säker på att vi ska få några givande timmar tillsammans Kring det vänliga äktenskapet Vi ska punkt för punkt gå igenom de krav som ställs på hustrun På hustrun? Ja ja Jo, visst, visst, På hustrun, ja. mm. Vårt ledmotiv ska vara kvinnan ska vara ett solsken för sin man. Hon ska vara glad, frikostig och vänlig. Mm. Solsken ska vara vårt motto. Känner inte fru Olsson det är likadan? Oh, jo, fru Gråpig. Solsken, ja. Förlåt mig ett ögonblick, fru Gråpig. Olsson? det är bara jag. Nej, men goddag på dig. Hur har du det? Det är min man. Åh, oh, är det det? Jo, tack. Bra. Men, men, men det är så att jag måste... Jag, jag kan inte... Jag menar spring. Alltså... Jag, jag kan inte komma hem till middag. Inte? Nej, du förstår springa spring lite saker som han måste gå igenom med Gustafsson och mig och, och, och, sagt, vi, ska, vi ska gå på ett, på, ett, på, på, på, på ett lämpligt ställe ja och, och, och firman bjuder på middag och, och, och, och jag kommer hem så fort jag kan ja men stanna så länge du vill min lilla gubbe har det riktigt trevligt vad va sa Jag sa stanna så länge du har lust att passa på och något riktigt gott. Förlåt, jag, jag har nog fått fel nummer. Gå någonstans där det är musik och stämning och trevliga människor. För, för, förlåt, jag har fått fel för Olsson också. Fridolf? Nej, nu hör jag det rätt. Hur mår du? Har du tagit temperaturen? Ja, mor så bra. Så. Oha, det är så trevligt, min gubbe. Kan jag inte komma hem och koka fler te? Nej, nej. Nej, stanna du så länge du tycker det är roligt. Ja. Men hör du, gå tyst när du kommer hem, för jag sitter inte upp och väntar på. Dig. Vet. Puss, puss på den lilla gubbsingen. Det är samma på dele lagom sig. som ringt hem nu Ja visst men, men jag vet inte om jag ska gå med Aj aj du Fridolf Selma var inte på det humöret Jag har herr Gustafsson själv ringt hem nu eh, Nej inte än men jag ska göra det nu Jag ska gå in till mig och göra det Det, det går ut utmärkt att ta telefonen här Vi väntar ja, det törs han inte Han vill nog inte att vi ska höra på <här> <här> Vad är det för dumheter Vi ska jag ringa här Är det, är det Emma? Goddag Emma, det är Oskar. Nej, jag, jag har inte gått den. Nej. Ja visst. Ja visst. Men, men du förstår att... jag visst kära du. Just det. Men, men du förstår att... Jag kan inte komma hem. Till middag. Jag måste arbeta över. Just det. Men jag måste... Men jag måste... Men kära Emma... Det går... Just det. Jag visst. Ja... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, så fort jag kan. Just det. Adjö. Ja, så var jag klar. Ja, min hustru blev lite ledsen för hon hade lagat min älsklingsrätt. Lammkött med riven pepparot. Ja, att rivjärnet var igång det hördes ända hit. Oja, oh vad lagom all är du, Fridolf. Du törs inte ens ringa hem. Törs inte jag? Törs inte jag? Jag har ju ringt Nej, ah, Ja, säger du, ja. Då var väl märkvärt, då ska jag ringa en gång till. Då. Hör på nu så ska det föra över en sån här sak ska skötas. Ja, hej igen, det är Fridolf. Hej, puss, puss. Jag kommer sent hem, det är... Det eh, är bara att hoppa i säng, lilla inga eh, eh. eh, eh. va, va, Vad sa du? Ja, visst, Selma, Ja, vi, vi, visst, lilla, Selma, det naturligtvis. Mm, ja. ja, då. Ja, mm, ja. Klockan tio senast, ja. Ja, då. Mm, mm. Ja. Solsken på dig. Jag ser inte det. Ja, den har gått i moln nu hör jag. Ja, ja. ja hej i he, he, he, alla fall. Är herr Olsson också klar nu? Ja, mer eller mindre. Ja, jag visste Selma. Det här var ju ett trevligt ställe att spring och en mm. trevlig kväll. Ja, för all del. Tack för hjälpen. Men är klockan? E, sju minuter till tio. Oj, oj, oj, då måste jag genast gå. Jag, men, jag menar att jag tror, jag tror att det börjar dra i ögonen så små. Ja, kommer du inte hem i tid så börjar jag kanske dra i öronen också. Ja, jag, jag är faktiskt sömn. Jag... Ah, det är väl ingen brådska? Stanna en stund till, Herr så Vi sitter väl inte i sjön? Nej, tyvärr. Va varför säger du ty tyvärr? Kan Selma inte simma? Nej, nu är jag trött på det där pratet. Jag önskar att ni kunde komma med mig hem så skulle jag visa vem som är här i huset. Herr Spring, kontorschefen bjuder oss med hem på en liten nattpinne. Ja, tack. Ja, det skulle vara gott. Det skulle vara hemskt. Jag menar, det skulle vara hemskt roligt. Men, men jag har tyvärr inga nattinnar hemma Mm, vi är nöjda med så lite så En, en kopp kaffe i all enkelhet Jag vill jag har ingen kaffe och inga koppar och, och en enkelhet som är alldeles mm, Sådär förränkt. ja, sådär ja Det var bara det jag ville visa Du är dödsförskrämd för blotta tanken på vad Selma skulle säga Om du kom hemstipan i två Nej pratar, jag är säker på att Herr Olsson menar allvar med sin bjudning Och jag kommer med nöje <laughs> Jag också Alltså. ja visst Naturligtvis, kommer kom med nu då då. Då går vi väl då. Milda makter, hur ska det här se? Ja, det var verkligen en givande afton, fru Groping. Jag vet inte hur jag ska tacka er. Och det var så roligt att få vara med. Och fru Olsson har verkligen heder av sin studiegrupp, det kan jag säga nu när de andra damerna har gått. Jag tror att de allihop fick klart för sig hur viktigt det är att visa generositet och förståelse mot mannen och hans små egenheter. Ja, det tror jag också. Det sista generalkonsulinnan Gripklos sa innan hon gick det var... Hedan efter ska min man få aska på mattan så mycket han vill. Ja, det är den rätta andan. Mm. En annan av dem frågade mig vad man skulle göra om mannen kom hemsläpande med kamrater mitt i natten. Och jag svarade, sätta på en kastrull med vinerkorv och ta fram en och dricka. Mm. Ja, vad fru Olsson gör i en sån situation, det behöver jag inte fråga om. Det är ju självklart. Ja, det är ja. väl... – Det är verkligen självklart. – Ja, visst. Ja, efter den här kvällen har min sista tvekan försvunnit. Fru Olsson kan praktiskt taget börja packa för Holland. – Åh, oh, tusen tack! – natt fru Olsson! – Solsken, fru Olsson! – Solsken, fru Groping. Klockan är fem över tio och Fridolf har inte kommit hem. Nu är det på tiden att solen går ner. Go, go, go, go, go, tyst! Mycket tyst! Eh, Sel Selma väl lite redan? Det kan man väl inte hoppas. Det, vad sa Herr Olsson? Jag sa att det ska vi väl inte hoppas. Ställer här i, i tamburen så länge va? Lite längre in under kläderna som inte syns. Jag, jag, jag, jag menar så att det inte drar på när jag öppnar dörren. Jag ska smyga in nu och se om Selma är vaken. God kväll lilla Selma. Yes, så där är du. Du tar god tid på det. det måste jag säga. Selma lilla, jag är inte förstår. Jag, jag menar, jag har... Ja, ja, här ute, alltså där, alltså, där ute... Där, ha, ha, Stå inte och hacka. Nu ska vi se till att vi kommer i säng så fort som möjligt. Här. Nej, Selma Lilla, du får inte ta av dig klänningen nu för... för, för. Har du blivit tokigt? Nej, ja, nästan. är nog med att du kommer sent hem. Du trampar ojämnt också. Här har man haft en lyckad kväll med själva riksordföranden mellan skål och väg och så... På tal om skål, Selma Lilla, så, så, så, så, så står det två törstiga kamrater ute i tamburen som gärna vill komma in och hälsa på dig. <skratt> <skratt> Vad är det du säger? Har du blivit alldeles skalen? Har du tappat förståndet mitt i mörka natten? <skratt> det ser man en lilla tala glesare Annars hör de. <skratt> Vilka dem? de? De i tamburen, det är spring och, och så är det. Vad säger du? Är det spring i tamburen? <skratt> ja, spring. ja visst är det det Det är spring och Gustafsson står i tamburen Och väntar på din männliga invitation Menar du allvar? Har du släpat hem två figurer mitt i natten? Nej inte släpat inte, dem. De gick själva. De för och jag efter. Ja. Ja, nu tror jag att alla människor har blivit okej. Ja, En liten, liten stund bara. Sen Selma, nej, bara... har jag sagt. Oh. Du är så god att går ut och kör ut dem. Och sen kryper du vid sängen utan oh. att säga knyst. Och är så god och tänker på att jag har suttit hela kvällen och jobbat med vänlighet i äktenskapet. Oh, men Selma, lilla. Ja. Fridolf, skicka hem dem, har jag sagt. Ja, Selma lärde. Jaha, här har vi vår värld. Det börjar kännas lite ömt i Nej, Jag är väldigt ledsen, men Selma, hon har somnat. Jag, jag får inte liv i henne. Och, och själv vet jag inte riktigt vad skafferiet står. Jag menar, hon sover väldigt hårt sen... kom in och hjälp Hon talar i sömnen också. Ja. Hon talar väldigt hårt i sömnen också, ja. Jag menar, hon sover så hårt. Ja. att hon inte väcker sig själv som hon skriker. Ja, vi förstår. Hon ropar i sömnen, så det är väldigt sällsynt. Är. Hon är sömnhöjtare. Ja. Det har hon efter sin far. Han fick inte en syl i vädret när han var baken. Den här situationen ska få en hedersplats i rapporten till min far. Men slutar vi inte med psykologin klockan nio ikväll? Min far är väldigt intresserad av personalens hemförhållanden. Och han är mycket misstänksam mot toffelhjältar. Har man inga chefsegenskaper i hemmet så har man inga på arbetsplatsen, brukar han säga. Ja, hälsa hon då så gott att säga att den som kan skaffa sig chefsegenskaper över Selma. Han ska inte vara kontorschef, han ska söka sig till rovdjurscirkusen. Men för all del, jag, i, i, inte ska jag stå som en stackare inför er mäktige far inte. Mm. Du lovade oss att du skulle visa oss vem som är här i huset. Och det har du gjort. Tack så mycket. Nu går vi. Men, men, men, mä, vänta, mä, vänta lite så ska ni få se. Ja, det stiger in i det här rummet ett tag och sitt ner. Då ska jag skaffa någonting att dricka. Så ska det låta. Ja, men inte så högt. Inte. Ni behöver ju inte precis... Utbrista i allsång medan ni väntar Det här vill jag gärna se slutet på. Jag också. Men inte jag. Oj, oj, oj. <här> Särskild. Kan man äntligen få komma i säng nu? Får jag fråga dig en sak som jag har tänkt på hela kvällen? Vad var det för konstigt solskensprat du hade för när jag ringde första gången i eftermiddag? Det var en uppvisning i vänligt äktenskap för riksordföranden. Mm -hmm. På det kom jag till Holland. Hon anser att kvinnan ska göra Livet lätt och soligt för mannen Hur har hon kunnat nå så höga poster Inom kvinnoliga Med så förnuftiga åsikter nej, nej, nej. Prata inte strunt nu utan du ska... det, det, det är en sak Det är faktiskt så att jag måste säga Att det, att det förhåller sig på det viset att, jag menar att det, det, det hänger så ihop så att, att jag har någonting på hjärtat Som jag vill säga nu Och som. Och då... Jaha, ja. Nu kommer dina kumpaner tillbaka. Tillbaka? Min mm. fysisk omöjlighet. Hur <skratt> kan det vara nu då? Goddag. Jag förstår att det är Herr Olsson. Ni leder, jag förstår ingenting. Nej, men fru Groping, stig in. Ja, visst. Stig in mitt i natten. <skratt> Förlåt att jag kommer tillbaka. Min son lovade att han skulle hämta mig i bil halv elva, men han har inte kommit. Får jag ringa? Usch, det var riktigt kyligt nere på gatan. Ja, men då sätter jag på vatten till en kopp te. Ja, vi satt på te mitt i natten. Ja, men är det inte för mycket besvär? Oh, nej då. Jag älskar såna här små improvisationer. Det är ett rent nöjet. Ja, jag ska tredubbla nöjet så gott hjärta har jag. Pojkar, uh oho! Ta mig med hälsa på frun i huset. Hon har gjort sig vacker för er skull. Goddag. Goddag Selma. Vad, vad, vad, vad? Va, va, va. Hälsa vacker nu gumman lilla. Goddag, välkomna. Selma, hon blev så glad att se sån tappa hakena. <laughs> Vi ställer väl inte till besvär? Nej, Selma älskar såna här nattliga improvisationer. Intressant, glömman lilla? Jo, visst. Nu är saken klar. Han hade fått fel på tiden, men han kommer om en kvart. Oj, då har det kommit fler gäster. Så trevligt. Ja, det var min man som kom hem med ett par kamrater. Herr Spring, herr Gustafsson och fru Gropping. Sånt tycker jag om. Det ska vara soligt äktenskap dag och natt. Ja, vi har just talat om det vänliga äktenskapet idag. Det finns inga lyckliga äktenskap. Men hur kan herr Gustafsson säga det? Vad säger herr Olsson om den saken? Jag vet inte. Men jag hörde en gång ett föredrag om lyckan i äktenskapet, då sa talaren, alla som har besvär med hustrun reser sig, alla reser sig utom en. Och talaren pekar på den och ändå och så sa, han, se det är en man som har lyckan. Nej, sa mannen, jag har ryggskott. <laughs> Det där var inte alls roligt, herr Orsson. Nej, visst, nej, nej, nej. Selma, Selma, lilla, hur Får vi nånting i glasen, man har känt lite rotation på påkarna nu nu? Ja, snälla, Fridoff, för jag förstår inte, Förstår Förstår då har det blivit strömavbrottande papiljotterna nu igen, va? Ja, grejerna står i kylskåpet. Sprätt iväg nu, lilla gumman! Då. Genast Åh oh, det här tycker jag om Vilken hjärtlig ton Fru Olsson Det är ideal Hustrun det har jag det ja, Raska på där ute nu Har du trasslat in spirorna i frasmattan Eller vad ja, ja, ja, Jag kommer här Varsågoda nu Nu ska vi prata Vad trevligt Prata? Jag är förstummad Thank <laughs> you. Att det här rektenskapet är som det ska vara Ja, men så hade jag också ett jobb Ska fri Groping innan jag hade Selma Som jag ville ha henne Fridolf, nej jag menar Fridolf så du pratar med Åja oh, Selma minst du inte före väl men, Strax i början när, när jag kom hem med ett par kamrater Vid minnet i all oskuld De där ska jag ta hand De Brukar du säga då. Ja, just det, Brukade jag säga. Ja, och så tog du de dem i, i vingen och slängde dem ut för trapporna, ja. Så de hamnar i en enda röra. De, de måste gå omkring i husen till sina fruar och be dem sortera ut varsin bit. Nej, men vad hör jag? Nej, Fridolf överdriver. Jag får inte tala är svårt att vara om hur svårt det att övertyga dig om att jag kommer och går som jag vill dag och natt. Visst, mm. lilla lille Fridalfi ja. Minns du larmanläggningen du la in va? La fru Olsson in en larmanläggning Vad säger du? Larmanläggning? Ja, hon köpte ett begagnat tjuvlarm Och så vände hon bak och fram på det Så, så det började väsnas när man smög sig ut istället <laughs> Ja, det var tidigt det ska jag lämme nu är allt annorlunda Ja, ja, fradel, fradel, ja Jag har fått rätt bra trim på henne nu ska jag säga Ja, jag förstår att hon låter solskenet lysa över sin man Ja, det är snudd på solsting <laughs> Ja, det här kommer min far att gilla ja, Glöm inte nu det där i rapporten va? Herr Olsson's frimodiga sätt är det bästa betyg fru Olsson kan få Här finns ingenting av det kursade som skvallrar om en tyrannisk kust Tillåt mig säga det Fru Olsson är en prydnad Ja, egentligen skulle jag bära henne om halsen i blågultband Om jag inte hade blivit så sabla framtung <skratt> nu, nu har jag min sons bilsignal här utanför Tusen tack, nu måste jag kila Nej, nej ej, ej, ej, ej, Gör inte det va? Stanna i bland oss och ha trevligt. Lämna mig inte, jag, jag menar, lämna oss inte. Var va, va, snälla och stanna li, lite till va? Det skulle jag mycket gärna vilja, men nu måste jag verkligen gå. Min son! Ja, han kan, han kan, han kan komma upp också. Ta på honom och dottern och, och far och gamla mor, allesammans Bara inte för för fru, fru går. Ja, tack så mycket för er vänlighet, men nu måste jag gå. Men ja, vänta, vänta lite va? Då, då får ni säkert sällskap med, med mina kamrater här. De ska också gå. Jag, jag tycker det ser ut så. Eller hur? Va? Annars får ni se ett förvandlingsnummer. Oj, oj, oj, oj. ja, Jag har inte så bråttom. Jo, men jag, jag tror faktiskt att jag måste gå nu. gör. Jag menar, det är så synd då. Adjö. Adjö, adjö. adjö då, Gustafsson. Får du aldrig tömt det glaset någon gång? det ja. Där har ni era hattar och rockar. De kan ni ta på er i trappan. Så får ni sällskap med fru Groping. Hemskt Hemskta, adjö, allesammans. Aj. oj, oj, oj, oj. Selma Selma lilla Lilla Selma lilla Nu Nu är lilla Fridolf Snäll igen